Joo, lähti ja Nyt on puhe Paskis. Meidän paskalistahan on huodon musiikin erikoisohjelma. Mä oon joskus se, semmoista lukenut, ja näin olen. Tänään pahimmin ei kuunnella musiikkia, vaan kuunnellaan levyjä, joissa puhe on oleellisemmassa osassa kuin, tai joku puhe puhuttu kohta kuin itse musiikki, jos ylipäätään esiintyy musiikkia. Ja te voitte osallistua äänestykseen Radio Helsingin paskalista. Tuolta löytyy meidän Facebook-sivulta Et, etsitään kaikkien aikojen paskintan levytettyä puhuttua lausetta, ja siellä on, siellä on tota olette voineet itsekin sinne ehdottaa kaikenlaista, millä käydään niitä sitten jossain vaiheessa läpi, mutta kolme suurinta suosikkia on ollut, äh, tota, niin kolmantena on tällä hetkellä Tommi Evilän Jolloti, Jolloti 13 prosenttia on saanut äänestä äh, Kirkan Svetelölle mikä tuossa tuli sitä kukaan, ei tiedä, mitä se siinä sanoo, se on saanut 29 prosenttia, oli alko tuota eilen, kun alkoi äänestys, oli, aluksi, oli hyvin tasainen, tasainen oli tilanne niin suhteen, mutta nyt, nyt on, tota, niin Kirka on lähtenyt selkeiseen nousemaan, mutta mutta Olli Lindholmin, Olli Lindholmin <laughs> mikä Tämäköhän se nyt olikaan se lause, niin se on saanut 51 prosenttia. Eli tämä on todella jännittävää. Voittaako oli Lindholm yksin kaikki yhdellä ainulla lausella, joka kuuluu tällä tavalla? Nostaa ylös! ylös! ylös! Eli ylös vastaan kaikki muut. Ja lähetyksen lopussa sitten kuunnellaan pelkästään sitä yhtä spiikkiä viimeiset minuutit Ja mä vai se sitten, missä mä suotan, pelkästään sitä yhtä spiikkejä, mitään muuta. Noustas ylös! Nous ylös. Käykää käy, äänestämässä Olli-fanit ja antti Olli Antifanit. Mä Mattea jos Inho Olli, niin haluksin ollaan että Olli voittaa tämän näin, vaikka ei ei voita tätä näin, mutta tavaksen Olli on nousut hy hyvin ylös, se oli laittanut kolmenta tohon, on nyt se on noussut ykkäiseksi. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Ja sata 26 ääntä toistasi sitten tullut. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Ei helvetti ei kestä. Siitä me että koko lähetys mä budjetti kuluttaa sitten. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Ylös, ylös, ylös, ylös, ylös. Ja siis tosiaankin on sitten myöskin Tommi Evilä löytyy sinne siellä sitten, te voitte saa, eihän sitten tiedä, totanoin, lähtisikö jopa nousuun tämä. No se on Evilän Tommi tässä, jolloti jolloti. Se on siis jälkeen se, kolmantena tällä hetkellä. Jolloti jolloti, siis, jolloti, jolloti, on, jolloti, on kolmantena, jolloti jolloti, on kolmantena ja siis kakkosena nyt on, missä se löytyykään? Löytyykään. Tun. pienoinen, hetkoinen, hetkoinen, pienoinen. Laitetaan se nostaa ylös vaikka sillä väliin, kun minä etin täältä. Eikö tosta se Mitä tässä muuta kun eiköhän pannaa? Rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti. Eli mikä on kaikkeen aikojen paskin? No käytännössä spi spiikki on tuossa jo tota, no, mutta se on myöskin puhuttu, jotain laitettu puhuttu lause, niin äh, mikä on tällä hetkellä? Noin on kolme selkeästä. Noin tällä hetkellä, ottakaa kantaa. Iduista, naisen näkyisistä naisista, mä oon sellainen liha- ja perunamies. Oi maamme Suomi, synnyin maa.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 Anna mun olla se mies, viskä mä halusin tulla, Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mutta täytyy lääkettä näihin paineisiin etsi. Anna mun säilyttää se voima MUN sisällä, Se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä, On yksi heistä, Anna jalat maassa silti pitää. pitää. Nuori tyynikäs ja varakas Ne sanoit mä rättäin vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysy luuletko olevas James Bond, Sanoin en mä tiedä, mutta otais samaa meis on. Noin, ja se tota noin, oli sitten siinä, niin tottakin tota, oli ehdotettu tuonne noin, ja Tsiikki oli ylipäätäänkin ehdotettu. Katsotaan, päivitetäänpä tämä tilanne, resonsi tuosta noin, te voitte se itsekin seurata tuosta noin, mikä tilanne elää, elää. siellä. Oi, Olli on pudonnut, Olli on pudonnut, pudonnut prosentti lasken, oli 51 prosenttia, ja Olli on pudonnut, ja Ollilla on enää 50 prosenttia. Tämä on, tämä on jännittävää, tämä on mielettömän jännittävää, kerta kaikkiaan, sano minä, että kerta kaikkiaan. Whoa to you, oh earth and sea.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 Är du orolig över att du inte kan låta bli godis och kakor trots att du vet att du inte mår bra av att äta allt för mycket sött? Har du svårt att sluta äta när du stoppar första biten godis eller choklad i munnen? Det kan vara ett tecken på att din kropp har blivit beroende av socker och att du upplever abstinens om din kropp inte får sin regelbundna dos av sött. Många av oss har redan som barn vant sig vid att äta stora mängder så kallade tomma kalorider. Stoppa i dig massor av choklad, chips, godis, kakor och du märker att snart att du blir trött och tappar lusten att göra saker. För allt för många har det blivit en vana att dagligen stoppa i sig mängder av tomma kalorider och det leder till trötthet orkeslöshet och ofta till sämre sömn. Lätt hamnar man i en ond cirkel av stress, dålig sömn och dåliga matvanor och lockas igen att äta sött och fett. Socker kan ge upphov till samma beroende som alkohol. Socker påverkar hjärnan på samma sätt som rökning och alkohol. Söt saker kan aktivera belöningssystemet- och göra det beroende- menar Kerstin Brismar- överläkare vid Diabetescenter- Karolinska universitetssjukhuset i Soln. Ja, men löser du inte. Jag är finlandskälet. Jag är löser du inte. Jag är Jag är löser du. Jag är beroende- på samma sätt som en alkoholist. De som blir beroende- känner sig deprimerade- rastlösa- Och kan även få kroppsliga symptom som magbesvär och huvudvärk. Ett beroende utvecklas i tre steg. Först vänjer man sig vid ämnet. Sedan vill man ha mer för att uppnå samtidigt. Håhåhåhåh, det är jag i skulle kunna hjälpa för att utveckla ett beroende som tässä on, tässä on tämä meidän klassikko, apiruotsia, kulun ymmärtämisharjoituksia, CD2. Tuonne tuli nousta, jos alkaa paskalista, kohta mennään nousin, niin korvamattu toi katailu vai paskalista. Neitään. Ai kamala! <laughs> Nyt lähtee disko! Ja ennen oli tietenkin anto meidän Nintendo-heavyä Ruotsista. Turun pallivahasta. Iron Maiden versiointia. Nyt ja laitetaan ja samalla vähän jumbataan. Päivitetään, päivitetään, päivitetään, mikä on tilanne tuolla noin. Mikä, mikä, mikä, mikä, mikä? Olli on laskussa nyt.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 Hi, this is John Bon Jovi, and you are listening to my favorite radio station. Matte mutta joku on Niin ianne hurmetta hän on tehnyt että sinä alkaa. Yhän on lavapuhe, jossa kehotetaan yleisö huutamaan Haimaa, on sellainen, joka sopii puhepaskiksi kuin enanaamaan, kyllä. Mutta yksi oli varmaan riittää tähän. mulla on itse asiassa se, se levy tuolla noin, missä Olli ja oli. Ja tota toi... Tämä nyt se mikä nyt hakulinen ne kommentoi mutta nyt se ei osunut käteen tuolla noeme tässä on niin paljon kaikkea muutenkin mestua se varmaan onnistuu minä soitan se joskus toistakin on se soitettua korttipakko on kova niin nimittäin näin, muuten on käytetäänks muuten se soima seuraavaksi Tämä on vanha tarina kerran sota-aikana tapahtui näin oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupungiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensipojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin... Tämä torino on tosi. Tätäkin on ehdotettu tonne noin. Kirkon pankille näin. Vääpäli huomasi... Joo, tässä on Stadinkundilla, koska Stadinkundilla pysi... No. Kirkonnen jälkeen. Eiköhän panna rämäkäsis Ventarilla fotaissa, se on parhaimpia levitettyä lausta. Kyllähän se on, kun tietää vaan, mitä ihmettä se tarkoittaa, mitä kieltä se on tarkalleen ottaen. Mä oon Muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään. Shotti päähän, kurkkopain. No niinpä se, ja joo se on. Totta. Ah. Olen ollut Marsilla melkein. Kotia. Ei voi äänestää kahta kertaa Dään, semmoista se on kuule demokratiassa. Kansanvalta puhut parhaillaan. Mutta toivon, että ymmärrätte vilpittämättä. Mitä voi äänestää? M mitä paskalista Facebook-sivuille. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas. Joo, joo, poika on laittanut tänne viestiä. Kai, kai joku, joku kirkasuomikääntäjä on, joka osaa kertoa mitä helvettiä se sanoo. On vaimannut pitkään. Niinpä niin, niinpä niin. Kakkosesta muistan, että raamatussa... Ruotsin tunnit on kuulemma karmeita. Ja uusi testamentti. Elskar Svenska, on so la, la la Liisa laittoi ton noin. isää poika. Vintiöt levyltä puheen ääneen. Oh, Okei, okay, soittaa. Kun näen nelosen, Nel -nä. tulevat Nel -nä. mielen ton vintyälevi. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lampunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli kymmenen. Viisi ymmärtäväistä, jotka pelastuivat... Viisi tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että kuutena päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen seiskan, muu... Jollati jollati. jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati, jollati. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän pannaa? Rämäkkäästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti! Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna Sventerille Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti! Eikö toimi? Noustaa! No niin Matias oli on mennyt epäkuntoon. Tuossa on ne kolme vaihtoehtoa että lähinnä mi mitä tota no, no, e tuota, no herättänyt teissä näännestys innokkuutta, mutta nyt laitat tapas toivet soimaan. Oho. Kylläpä myrskyllä on. 5 biisi on yhtä puurtamista. Lehmiä vain lypset ja katselet, kuin sorsat uivat tuossa kallion alla. Voi voi, ei muuta kuin taas lehmää lypsemään. Kylläpä laulattaa. La la la la, la, la, la la la la pa la pa la pa pa pa de, pa, de, pa, de, pa, pa, pa pa pa pa Kukas täällä laula Hei. Hei, saa laulaa, ei saa laulaa. Ensi viikolla muuten sitten on, tulee sellainen joku, äh, joku äh, ystävänpäivä on sitten paskiksen jälkeisenä päivänä, niin se otetaan musiikkia. Ja sen lisäksi, koska siis ystävänpäivä se on valentaista, ei jostain syystä se on käännetty suomeksi ystävänpäivä, niin mullahan on, mä, mä ajattelin, että paskalistalla ei saa olla useampaa kuin yksi ystävä, eli Tuuli Hongisto on nyt toistaiseksi ollut. Mä ajattelen, että mähän, mäpä saan Tuulille, tuulille kenkää, ja ihmiset tota, voi laittaa itse ehdotuksia, miksi he, tai joku toinen henkilö mielellään itse, niin, tota, no, niin miksi h hänestä, hänestä Paskalistan ainoa ystävä, mikä, minkä mä hyväksyn ystäväksi sinne niin, niin tuota, laittakaa perusteluja sinne, niin sitten mä, mä laitan vaikka sunnuntaina, avaan sinne Facebook-sivut sitten, ja sitten se valitaan sitten ensi viikon perjantaina. Perusteluja, perusteluja sinne niin, ja mun, jotakin muuta mun piti sitten siihen sanamaan, mutta niin, minä en enää muista mitä se olikaan, mutta ei se mitään. Mininkö nyt ja ammuin Lasse Mortensonin, miehen, joka kuitenkin on tehnyt purjehdusaiheisia lauluja? Ja puhe paskis, jatkuu tässä edelleenkin. Kohta mennään ja tulee puhetta. Hei siis minä! Puhutaan välillä minusta! Puhutaan, puhutaan! Hei. Puhe paskis, rupe puhutaan minusta! Tän narsista ja olla! Tästä palvellaan tavallista ihmistä ja hänen perustarpeitaan! Minusta puhukaa, ei Minä olen melkein lastenkriikan kummi! Ja pohjimmiltani muuten ole helvetin herkkä Perusarvoja Perusarvojani nimittäin ovat teksi pilkku valta, piste, raha Ei välttämättä tästä järjestyksessä, mutta perusarvoja on Kuulevatko naisten leereet? Ostakaa burn niin saatte bonuksena keskiä kriisiä Mennään se mun kuolleen koiran haudalleni niin Minä teen siinä pari tuntia sitten Suru työtä vaikka. Okay. Joo, katsotaan, päivyttetään taas tilannetta. Se on, Olli on ollut, ja joka kertaa, kun mä sen checkan, on ollut prosentti on lähtenyt kaikista äänestä pois. Tädädädättä, mikään tädädä, mikä, mikä, mikä, mikä nyt, päivittyy, päivittyy, päivittyy, päivittyy. 47 on enää Ollilla, enää on 47, nolla on vastaan kaikki muut. Noustas ylös, niin. noustas ylös, ylös, noustas ylös, ja Poonto-Vivaalta, spikitois vetävä niin se on, se on edelleenkin johtaa selkeästi 31 prosenttia. Se on jonkinlaisessa nousussa. Jollot, jollot, enää ainoastaan 16 prosenttia edelleenkin. Ai, ai, ai, ai. On, mitäs se jollot, Joo. Onko tuonne tullut teille omia ehdotuksia? Katsotaan taas tuonne noin, alle. Onko tullut. Ja mulla on vaikeaa! <tys> Okay. Mikä Arnold Who do you want to be in life? Okei okay. <laughs> Ich bin snappi Okei okay. Sitäkin on ehdotettu Oot mun superhölmö Pöppelinsköppeli Toi oli tullut jo ennen tota, lähetysalko Mut hei, teidän saa viestiä kuole joskus Surkaa nyt jo hei Reetu on julkaisut live Reetun Flamingon showsta, jossa Mikko Kivinen tekee välispiikkiä ja taustoitusta reiton Reetun pieceistä. Näitä Kivisen spiikkiä on mukana levyllä. wow Hei, hei, loppuksi, loppuksi silukko. Kyllä loppu ilmeisesti. Otetaan vielä nopeasti yksi. Ja sitten tuonne mennään mainoksiin. <köhön> <köhön> hei siis! Hei, hei kun joku toinen toi, niin tuolla noin. Onks tää? Joko Sventteri on potassut, Kyllä, se muutaman kerran tuossa on tullut. <murin> tuossa on tullut. Ei, olisko keväsen perjentään kunniaksi aika heittää keihin. Ke ke Hei, this is Bon Jovi. Sitä on kaivattu. No, kaivataas tuolta. Noin. This is John Bon Jovi you are listening to my favorite radio station. This is John Bon Jovi you are listening to my favorite radio station. This is John Bon Jovi and you are listening to my John radio station. Tos piti tulla teletapet heikka. Siitä huukunut on hukkunut tuo totainen no, niin kansi. Mä en mu muistin, että se olisi ollut toi laita. Ei. Kokeillaan, kokeillaan, kokeillaan. Ei, ei, ei, ei. ei. Jos olisitkin täällä se. On. No perse, mikä monesko? Minun muistin, että se olisi ollut toi. Onko se tää? Puri puri. Mm. Joo. Joo, mäni, otan sinut taas sieltä, mäni. Singillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Yeah! Ota iisisti, olet ystäviesi seurassa. Rytmeistä tinkimättä. I've been so many in my life and time. Sanomaa välittäen. Sunnuntaisin taisiin 9212 Miksi parkkipaikalle tarvitaan merinäköala? Miksi uudessa autossa haisee liimaa? Mitä yhteistä on saksalaisella autolla ja kondomilla ja miksi tiibetilaisessa taksissa pelottaa? Matkalla tulevaisuuteen ensimmäisessä jaksossa puhutaan autoilusta. hsr.fi:ltä matkalla tulevaisuuteen. Elokuva. God's Pocket on Philip Seymour Hoffmanin viimeinen Sundance-elokuva, jossa on aavistus onnesta. Niinpä, se on mustaan huumoriin sävytetty kertoon nyrjähtäneestä elämästä huonoista valinnoista. Ensimmäiset näytökset 7. ja 10. helmikuuta. Elomoteatteri Orjonna Iirikinkatu 15. Uutuuselokuja joka kuukausi. kali.fi. Kuntelat radioa Helsinkiä. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Tavuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Joo, tääkin oli saanut joku oli tätä ja, ja mitäs vielä tullut? korttipakka jo että niin tuossa tuli miksi se äänellä perjat perjantai, perjantai, Se on kaksi ääntä hyvä hyvä kaikilla on kiire ei minä ei käy tapani tuolla kannatetaan tuolla noin siis tuolla facebook sivulla oli siis tullut noita ehdotuksia tuonne noin mitä ja ja päivitetään taas tilanne päivitetään taas tilanne kuusana Kutsua, Onko Olli edelleen laskussa, on Olli edelleen laskussa No taitaa olla 46 enää mikä 70 ääntä on saanut Olli Miten tämä on mahdollista, miten tämä on mahdollista Ja Kirkkannassa Vetelellä Potas on, on tuossa siis shotbox ja on voittamaton lause vaikka ei kukaan tiedäkään mitä se tarkoittaa näin on. Pitku, kun joutuu hyppimään jatkuvasti ylös tässä tulee hiki joo, Noustaa ylös kun tuossa tuli paukutettu, niin tuli toiveis noin. Mä tiedät sä voisit tehdä jonkin näköisen toomaisen noin niinku Oli missä se tutais pelkästään noustaa ylös. Noustaas ylös. Matti, jos mä teen sen, no nostaa ylös lähetyksen. Se varmaan nyt näyttää voittavan, niin tota ei tiedä kyllä vielä, mutta näyttää voittavan, niin se, se kestää sekunnin. Mä mietin, jos mä soitan pelkästään tästä ylös, niin se tulee 3000 kertaa tunnin aikana, noin 3000 kertaa että sinä, sinä, sinä iskee kyllä slaakisen lähetyksen aikana sitten joku pomppii. Nostalgisia ja jumppaamme 60-luvun Hei, tällä kasetilla olemmekin Nostalgisia ja jumpaamme 60-luvun Musiikin mukaan Tämä A-puoli on Low Impact Aerobeekkiä Aloitamme lämmittelyllä Ja paikalla käynnillä Valmiina nyt yksi voi käsiä ylös samaan tahtiin. Ylös, ylös, ylös, ylös, ylös. Kuuntelit siitä pu puheespessua täällä näin paskiksessa. Ja Facebookissa voi tota, osallistua äänestykseen kaikkein eläköinen paskimasta Puheesta, puheosuudesta, mikä löytyy joitakin leivijuilta. Kirkas Veterin potaisu olisi voitettava, jotta kuultaisiin sitä tunnin ajan, voitaisiin tulkita boksissa sen merkitystä ja se, sitä syvempää merkitystä, joka se, siinä tietysti pii, piilee. No näin, no näin, on ihanaa ja on ihanaa, vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa. Hei, se laitetaan suoma ihan justiinsa. Saisko nauruspessojassa? Na soitetaan eri henkilöiden nauroa. iloa kaikilla hesalaisilla, joo. Mutta kun mä Nauravan Kulkurin viime lähetyksen loppuun jo Loiris-Pessussa, niin multa, multa meinasta jo sit sinä aikana, kun mä osallistuin, niin on pakko osallistua Nauramaan normaalilla niin se, mennään, se yrjö lentää. Nauraminen on ihan oikeasti todella rasittavaa puuhaa. Alas, ylös, alas. Ylös. Joo, olisi rautaa se levy, joka on koettu läskieliviksen lavaspi. Sitä ukko oli tuohon aika aivan lääketokori 247 7 oli se mun Joo mun piti kaivaa se missä se aju, aju launch on tonight. Siinä on puheosuus ylipäätäänkin siinä piisin keskellä. on joku euko livenä sitten siinä vieressä ja tota el pettää pokkessa rapea nauramaan siinä. niin sehän on klassikko. Se pitää kaivaa jossain vaiheessa. Mutta nyt ei kyllä on ehdittää tähän lähtykselle. Tähä Joi paikalla käynnillä. Valmiina. Saisko Reikanin puheita. Se on kova jätkä se kyllä kyllä. Mutta löytyisi levi, se levimis on Paavin puheita. Perkelekö siihen himaa. toinen, toinen kolmas. Välillä joo, Matti, nyt soit soitetaan hallelujaa, kun siinä puhutaan sinne väliin, mutta sitä tulee soitettua niin paljon, niin mullalkin jätetään nyt väliin. Kolmas. Kirkka vei sweaterin fotaisun mysterin hautaan asti, ei se selviä ikinä, jaa. Kuudes, seitsemäs, ja alusta, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, polvennosto. Mahtava le levitetty puheosuus on myös Paskiksessa sanonut kappale, jossa kappaleen säveltäjä sanottu sanotte ruotiin kääneen kappale, että hei, laitetaan se, etsitään ihan justiinsa. Laitetään se vaikka seura seuraajan jälkeen, se löytyy varmaan, muistaakseni tässä, tässä tulee puhe, että muistaakseni tähän, tähän alkuun. Vai tuleeko? Joo. Siinä oli aeropikki levi, jossa olet huomannut toi äsken. Maisteerat, harve pääsee suomalaisen rohkin kunin lavalle. Hiin on jo kuka ties, mä ja taparan mies. Me mentiin arejahtiin ja suututtiin, kun juututtiin. Ilvekse maari vahttiin, me mentiin herran asja Ja, ja hirveät siirtosummat ripättiin, ja jätän Ja tässä seuraavassa onkin sitten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 et mikä se joulun tunnelma on siellä taustalla. Ja, ja lähtökohtana on lähtöä se... Sekä... Pure enää sanoa papukaijakei, puha, puha, alo, alo sittenkin sä sotit kyllä aikaisemmin, nyt ei, ei, ei mukana tässä näin. Tuo. Ja, ja tämä on jään, jään niin miettimään, miettimään miten oh, oh, oh, mit, se vetillä potassa on. Eikö se potassa eikö se oh, potassa kunella se Ja jatketaan raidan kuuntelua ja sitten jatketaan sen kuuntelua sitten kohtapuoleen, missä se nyt onkaan. Fotastut taas tuolla, noin. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä oikein Joo, se on, jotakin potkamista futaa? Ei, ei, ei, ei, ei. Ei lähtenyt. Ei lähtenyt sultakaan, jo. Tässä ei ollut mitään muuta tässä biisissä. Ja tää kiertosäkeisto, joka lähti äsken, niin... Tässä niin kuvastuu sitten niin tämmöinen ja elämä siihen, mitä siinä... voisitko soittaa tähän teemaan sopivasta niitä lasten äänikirjoja? Tulee ihan lapsuusmieleen, on muuten hirveän jännittäviä. Monta kertaa tuli pissihousuun ajomatkalla matkalla No, no, mitäpä sä sitä, kun tulemaan kohta puoleen? Odotapas pieni hetki. Tämä kerätosio on... on. kuulijat, tervetuloa jälleen kerran tänne elämän hermokeskukseemme. Vaikkakin kuullani on kadoksissa kuin entisellä ruletin pyörittäjällä, Toivottavasti en löydä sitä päästäni kuin pusti. Mutta nyt elvistä se helpottaa. Anna paukkua, showmies, showmies. Katossa oli aiemmat palaa! Pidä huoltaan. Noniin, äide oma etenee. Katso, se on. Terve. Terve. Mitä no, tässä? Täs? No hyvä, katso, mä tiedän sen. Se, Janne se. tässä, terve. Luen sulle sadun Janis ja Siili. Valoitus, ja saatiin helettä sotosaliksi. Mitä? Kyllä. se Janne tässä, terve. Luen sulle sadun Janis ja Siili. Eiköhän lähdetä kuuntelemaan, mitä Veijareilla on mielessä. Oli kaunis sunnuntajaamu elonkorjuun aikana. Aurinko oli noussut taivaalle, aamutuuli henki lämpimästi, leivoset lauloivat ilmassa, mehiläiset surisivat kukissa ja kaikki elävät olennot olivat iloisia ja tyytyväisiä. Myöskin siili. Siili seisoi talonsa ovella, haisteli aamutuulta ja lauloi. Niin huonosti tai hyvin kuin siili osaa sunnuntajaamuna laulaa. Kun hän vielä hiljakseen hyräili, juolahti hänen mieleensä että hän voisi lähteä kävelemään apilopellolla, missä hänellä oli tapana perheensä jollatti kanssa jollatti. käydä aterialla. Jollatti jollatti. ja tehty. Siili sulki tuvan oven ja alkoi kulkea pellolle johtavaa tietä pitkin. Hän ei ollut ennättänyt vielä kovinkaan kauaksi kotoa, kun hän kohtasi Jäniksen, joka kulki samanlaisissa asioissa. Janis aikoina mennä tarkastamaan kaalipeltoa. Kun Siili näki Jäniksen, niin toivotti hän tälle hyvää huomenta. Mutta Janis, joka oli ylhäinen herra ja kovin kopea, ei vastannut toisen tervehdykseen, vaan sanoi pilkallisella äänellä. Mitä sinä näin varhain aamulla juoksentele pellolla? Minä olen kävelyllä, sanoi siili. Kävelyllä, nauroi Janis. Minun mielestäni voisit käyttää jalkojasi johonkin parempaan. Tämä vastaus harmitti siiliä, sillä kaikkea muuta hän saattoi sietää, vaan ei jalkojansa pilkattavan. Te kun luonnostaan olivat väärät. Sinä kuvittelet kai mielessäsi, sanoi Sili että voit jalkoinesi saada enemmän aikaan kuin minä. Se nyt on varma, sanoi Janis. Joo, joku oli Puheta toivonut, että, että pueppaskissa se sopisi hyvin, väitänne, tuota, noita myös sen taustalla. Mä en mäkin mietin, että se pitää laittaa johonkin laittaa. Toivottavasti lähti väär, vääräpiisisoimaan, että ei se soimatta, on, on mitään väliä. väliä. Siinäkö väärin? Missä on sääri, Timotea Mikkonen? Se on kuule varmaan jäi. siellä Myrskylässä, vaikka se Määmätsälässä nyt onkaan. Kevää. Mainospaskissa olisi se täydellinen fiesko. Joo, olen miettinyt sitä, että pitäisi pitää mainospaskissa, mutta mistä Pulta niitä mainoksia saa kaivettua, niin se on asia erikseen. Voisi pyytää sen Jari Karjalaisessa, hausmullin tyyppi, joka yli puolet kaikista maailman mainoksista Suomessa, spiikkaa. Ei helvetti, muuta voi koskaan käyttää? Puolen tunnin kuluttua palaan. Siili lähti ja Janis oli tyytyväinen. Tässä siis Matkalla Janne on samalta levytä, missä Janis löytyy tyttö Jolot, jolloin Janis ja Siilion kappaleen nimi. Ja kyllä minä. Tai kappaleen, kappaleen kappaleen sadun nimi. Tosinhan on ylhäinen herra, mutta tyhmä myöskin. Varmasti hän saa Hyvää. maksaa vedon. Kun siili tuli kotiin, sanoi hän rouvalleen. Pukeudu pian. Sinun pitää tulla mukaan pellolle. Mikä hätänä? kysyi rouva. Olen lyönyt vetoa Janiksen kanssa kultarahasta ja pullollisesta viiniä. Minä juoksen hänen kanssaan kilpaa ja sinun pitää olla mukana. Kyllä, voi hyvänen aika. No voi hyvänen aikaisin tänne. Olkaa nyt hiljaisena. Minä nyt puhun nyt tässä näin puhepaskiksessa. Tässä on että tämä tempo on aika niin reipas, mutta kuitenkaan ei ole. Niin, on paljon menoja, meininkiä, kun ei ole menevää musiikkia tässä näin. Mutta päivitetään taas tilannetta, mikä tilanne on nyt. Tässä on tullut muutama kymmenen ääntä taas lähetyksen aikana. Pitäisi mennä varmaan tuonne takaisinpäin aluksi ja sitten se menee, tulee päivitettyä. Noin, katsotaan nyt, onko Olli edelleen laskussa? Onko Olli edelleen laskussa? Katsotaan sitten, miten Ollilla menee. Di -di -di -di -di -di -di. 45, nyt kyllä nyt Olli, Olli on ihan, joka kerta kun mä katson, niin on, on suurin suurinpiteen prosenttia äänestä. Voi, Olli, ei, Olli ei voita yksin kaikkea, Olli ei ilmeisesti voita yksin kaikkea. Tai, tai te, te voitte äh, sen facebook sivulla tähän vaikuttaa, että se nyt sitten selviää, että nouseeko Olli tuosta nouseeko, nouseeko, nouseeko, nouseeko? Jollotti sylös, ylös sylös, ylös ylös ylös ylös Niinpä. Jollati, jollati. No, se on Evilan Tommi tässä, jolloti jolloti. No se on Evilan Tommi tässä, jolloti jolloti. Jolloti jolloti. No se on Evilan Tommi tässä, Jolloti Jolloti Joo ja se, ja se, on, tota, se on siis se edelleenkin ihan selkeästi on kolmannetana tuossa noin Eli, eli tota, niin siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että kirkka on ilmeisesti, ilmeisesti kovempi tyyppi Tuo Jolloti Jolloti, sehän on vuosia sitten lö, löydettiin Eli ehkä se on vähän kulunut sitten, tai tämä ei ole viime soitettu Sitä päinvastoa, onko tätä seuraavaa? Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna venterillä Sventerillä ei oikein kunnolla Ja nyt lähti! No niin! Joo, kiitti vaan vitusti Vituttaa niin vitusti tämä saatanan elämä Vittu Kiitti vaan vitusti elämästä Vuokra maksamatta Tilimiinuksella Verikoirat kintäreillä ei muuta ihmissuhdetta kuin etinahan ja sormien välinen puteraliitto. Pitkän tästäimen suunnitelmana kitata vitun pitkä kalja. Niin vikkelää on Joopa, Joo, tässä on, tässä on niin perkele monen kirje. Tässä on vähän jäljessä että luetaan näitä viestejä. Toto, niin Lapilahden lintujen lipputangon nuppikappaleen loppupuolella Mikko Kivinen kertoo hauskasti lapsuudesta ja nimenomaan puhuen. Se on tosta. Se on, se on itse asiassa aika hyvä osuus jopa. Joo. Mikkalaitolla kyllä, olla ollaan Ninnekeri ja siinä on kova aloitus. Voi joo, varsinkin siinä livellä. Ykkere ei kykene. Vittu. Tosiaan mietin, että onko Poni, pon, pon, pon, poni tosissaan, Mine kun sanoi, että Radio Helsingissä on lemparikanava vai tekevätkö se sen, sen mielistellekseen. Mutta miksi se mietin, sanoisi, jos ei, se o, to, ei, jos ei to, olisi tosissaan. Mietin joten eiköhän Jon tätäkin mietin, kuuntele. Mietin, hu, mietin, ho, hi, hi, hai Jon. <laughs> Okei. Okay. Ja jos kuolema. Vittu. Hi, this is John Bon Jovi, and niin hey, hey, bon mm, bon you are listening to my favorite radio station. Meikälästä alkaa vituttaa niin pahasti, ettei suostuhtaan akkuu. Hey, kukaan tietämään mikä on Bon Jovi? Suosikiradiokanavaa. Joku kysyy tuossa noi. Hmm, mikäkähän se nyt olis? Mikäkähän se nyt olis? Hi, this is John Bon Jovi, and you are listening to my favorite radio station. niin paljon et vain rakasta rakasta Jo vittu Et vain vittu Muista vaikka aina Ja erotetaanne taritekee Miina ja Manu äänekirjoja paskoista lausesta spessu no justi Tuo pakastuspessoa toimittaa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 Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus eli taajuudella 98,5. Pierettääkö maito? No pierettää. Älä huoli. Lipeä käsitelty meijerituote metrimölle. ei pieretä. Älä ole moo! Juo metrimölö. Saatavilla vain lovemilla elokuvassa. Elokuvateattereissa 6. helmikuuta. Ystävän seurassa musiikki edellä yli keskipäivä. Veikko Grönruus, maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 11.14 Helmikuun ajan Radio Helsingissä. John Bon Jovi you are listening to my favorite radio station. Petteri Talenthuntilta moro. Virtanehan se oli. Kattelin sun töitä Githubista ja profiilia LinkedInistä. nätti just silt, mitä me halutaan. O tehnyt pitkän tuota Kobolia monoliittifirmoissa. Vakuuttavaa legacya, kyllä sä tiedät. Meillä on seuraava siirrytä sulle. Kuuntele. Terveydenhuollon digitalisointi. Sata henkeä, viisi vuotta, miljoona budjetti. Oko ok, imussa? Soita mulle takaisin niin katsotaan sulle töitä. Tutustu mielekkäämpiin koodausalan tehtäviin osoitteessa www.solinor.fi. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Miksi lapsille opetetaan eläinräkkäystä? Taitollisnadehäin. Joo, juttu joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ja tänne oli elääräkkäyksestä se puheosuus tuli tuossa noin tässä on hiukka kirevää vaihtaa noita leviä näin ollen. kaikkia saatboksi -bi biistejä -bi pysty, ei kekyne ne reaaliajassa lukemaan. Älä unohda hymynvaluminen, ala selkärankaa biisiä vai miten se menee. No nyt se menee, tää on Jouka. Sulje silmäsi kuin lapsi. Mitä <laughs> kyllä? ja pehmeästi. E Kohota päällä käsi hieman ylöspäin. Rentouta lantiosi. Tunne miten selkäsi on suora Taas silti rento. Seuraa hengitystäsi sisään. Ja ulos. Kova meno. Hengitä nenäsi kautta. Kasta sen viikonloppu alkaa. Pelet! Ja hengitys ulos. Kro. Te hengotuksestasi mahdollisimman hiljainen ja syvä. Jos mielesi nousee ajatuksia, Yksinkertaisesti. No nyt puhutaan, Jaa, tuli viesti tuossa noin. Jani Petterin kappale Jaa, Suomi se, voittaa haittaa, se etenee puhu puheen. Niin, Jeepätä, kei, Jo löytyy, tuossa on. Odotetaan, etetään, että tätä toin toivottu tuossa jo, jotta noin Facebookissa ne lähetystä. Älkää kohta toisesta, toi äänestystilanne. Onko Olli edelleenkin laskussa? Olli ei enää ole nousussa, Olli ei nouse, sillä ei nouse. Vihaan kei saatana. Bota a poeira do poeira que Super Shankari, lasermiekaloista kirkkaasti on uusi patteri, Stereoista Ryka Lorpausilla on tuttu tunnari, Vastustajat papisee ja milkein tarvitsee. Onks tämä nyt puhettavaa laulua? Voitaa enemmän luona näin ollen taas nousemaan ylös otetaan katsotaan tilanne katsotaan tilanne mikä on onko Olli edelleen laskussa onko Olli edelleen laskussa katsotaan katsotaan katsotaan Ääni on tullut lisää ja aina Olli on hetedelle hyvitetään hetedelle spönteri on, on kovassa nousussa se on se on enää 10 prosentin päässä Ollista herranen aika voiko tämä mahdollista? siis ennen lähetystä Ollilla oli 50 pros äänistä. ja hetedellä sventterillä hämpperein niin siis oli sanonut vain kolmasosa mutta nyt ne on melkein alkanut tasoissa. Mikä on tilanne? Äänestä kärskää se Facebook-sivulla. Teillä on vielä 10 minuuttia aikaa vaikuttaa. Teillä on 10 minuuttia aikaa Mä en voi kuvitella, että tämmöinen näin tiukoi. Hyvät tässä herrat, ärkkiä, aulis ja puhuva paska. Moi! <kumm> <mai> Mitäs? Mitäs? <my>. Mitäs? On se kun kytklooppi vai kun sulla on vain yksi silmä? Mistä toi ääni oikein tulee? Täällä! Mä oon täällä pytissä! Herra Jumala, M mitä ihmettä? En mä mikään Herra Jumala. Se on yksi toinen jättä. Mä oon ehkä tämmöinen tavallinen paskavaa. mut kuinka se voi puhua? Aika helposti. Mä oon aina puhunut. <hähtä> Ja johon kun eksy puutaloon Ehkä olenkin jo tottunut Mä kohmeloon Mä olen karvainen mies Mä ehkä korilla oon Mä oon siipiveikkonakin silmilläin Tuljin punasta päin Mä pelkään sakottajaa Mä oon veikko kanutaan Heespanen onks toi laulu laulua laulua Toihän oli, tuota, vois melkein kutsua lauluksi Eikö tuota, olisiko, olisiko tässä ollut puhetta sitten? Jälle, jälle, Jallis, jallis. Oli jallis? Oli hän tuo, oli no niin tässä Oli se tuo, nimeltään. Kolppi housu, pää. Hän oli jalis. Halusi poika, no purjehtimaan. Isona myöskin tietoilemaan. Poikun kun haaveen. Joskus todeksi sai. Jokerit ja itkin tietää joka ikinen. Laulua ei kelpaa enää. Tuota löytyy yön livelevy. Kuraas Olli, speake tähän näin. Katsotaan, mikä tilanne on tuolla sillä välin. No, onko onko Svetelle, Höntöle, Höntöle, Spönttöri? Onko, onko se edelleen nousussa viime kommentin jälkeen? Ah, Svetelle, Höntöle, Pönttöle, Spönttöri, se Sönttöri! 42 prosenttia Noustaa sillä Ei oo totta Ei ole mahdollista ihana, ihana Kirka ihanaa Ei voi miten on tää Pemattit, Se on niin Se on niin varmaa Se on takulla voittaa Noustaa sillä Nyt Nyt Jumala Nyt on mailvan kirjat Seta sekasin Nyt on maailman kirjat sekasin Miten tämä voi olla mahdollista Oli sano jotain Mutta hän vain Auta. Ei auta! Noustaa sylös! oli, oli, oli, ylös! oli, Nostaa oli, oli, oli, ylös! oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, ylös! venterillä potais oli, Mitäs tässä muuta kun eiköhän panna oli, oli, oli, oli, kunnolla ja nyt lähti! oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, oli, Täällä on jallis, jallis, uh, uh. Kokeillaan semmoista vielä, että huudatte hei hei hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei Toi oli, toi oli, toi oli, toi oli hyvä, hyvä smiikki tähän näin Tuleeko tästä uusi, noustaissa olisi Kokeillaan niin, että huudatte Hyvää on nää tehdä, Olle Lindholm Ota vähän tempoa Ota vähän tempoa Sitten te nostatte kädet ylös uh, uh, Ylös, noustaas ylös Da come facemo svetta hoodatte Hey hey hey hey he he. He. tuli usta hey, hey, hey, hey. tästä tuli usta sta tuli usta ma ne Kädet ylös, me ei nousta pelkästään kädet ylös Mä nimittäin mietin, että noustaas ylös, kun se sanoit, että nouska ylös eli Olli sanoit, että noustaas ylös eli Olli on ollut itse makulaan, tai ainakin istunut silloin, kun se on todennyt Koska kaikkein piti nousta saman aika ylös, jopa Olli Herranen aika! Mikä on tilanne, mikä on tilanne, mikä on tilanne, mikä on tilanne Odottakaa, odottakaa, odottakaa, Olli, Olli, Olli, Olli, pohjusta vielä, pohjusta vielä vai voittako tämä? Sitten te nostatte kädet ylös! <laughs> no nyt tää lähti! Läp, läpy, läpy! Läp. semmoista, että huudatte? AAAAAH! He hey, hey! hey! Ei, se ei puhu tuossa, nyt, nyt, nyt. Nyt, nyt, nyt lähtee. Tämä käsittämätöntä. Tervetuloa, minunkin puolesta. Tervetuloa, terve. viisi minuuttia aikaa. Ehkä mulla alama piisi on sellainen teinitarina, minkä mä oon kyllähän tosissani kirjoittanut 16-vuotiaana. Paulon nimeltään Yhdellä on varjet. Joo, uh huh, huh. kohta päivittyy. Hän tanssi kanssa Ei, ei, ei, ei, ei, ei ollut, ollut piikkeä kodella No mutta... ollut Nimittäin niin, päivänsarjan meni. <tos> Joo, hienoa, hyvä <tos> Tässä Tampere-talon lopakkuun 2003 Yhden yhden tarinoita live Missä my myös noustaan ylös Ja nyt päivitetään taas Nyt päivitetään, ei olitetaan, vaan päivitetään Mikä on tilanne Mikä tilanne Viiva! Vaikka 42 kasvossa 40 prosenttia ja ääni on neljä, neljä tällä hetkellä Voi hyvänen aikaisentään. Istutaanko sitä loppuun alas? Eikä mene ohittaa enää ikinä ylös. Ei hyvänen aikaisentään ja nyt. Hei, hei, nyt, nyt, nyt. Hei, ei, kato, nyt, nyt se lähtee. Ei, puh, nyt, nyt, nyt lähtee Ei se, ei se nyt puhu tuolla noin Ei se puu vieläkään Ei, ja sitten ihan viimeinen kappalo tietenkin tämä Kuulkaa. Ei me taideta kuulkaa, Wongo, ei me kuulkaa, noustaanko me enää ylös, noustaanko me enää ylös, voi hyvänä aikaisentää, sano sinä, sano sinä, Tomi siihen jotain. Jollat jollat. Kiitos, hyvin kiteytetty, voi hyvänä aikaisentää, sulla on sana halussa, herranen aikaisentää, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, samaa ulkomaaksi. Hi, this is John Bon Jovi and you are listening to my favorite radio station. Niin. Noustas ylös, ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös. Noustas ylös. No stanko, no stanko, no stanko, no stanko, no stanko, no stanko. Vai, vai! Mitä tässä muutakoon? Ei gapanna. Remekkäistis Venterille potaisee oikein kunnolla ja nyt lähti. Hei, hei.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 Kirkka nousi ylös, kirkka kirkka kirkka mitä te kirkka sanoi, kun kirkka, mitä, kirkka sanoi, mitä se kirkka sanoi, kun kirkka nousi ylös? mitä kirkka sanoi? Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi potais se ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Huhhuh! Kaikki pitäisi olla kunnossa. Lihtyvät Herran aika! on terveenä ainoa, kerestään vähän huoltaan tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Työliä uudistus 205 klassikko le ollenkaan ei löytynyt Täältä on näyttävä, tämä on tämä näyttävää. Tuolta lähtiö paita pois! Tilanne on edelleen sama, tilanne on edelleen sama. Ei ole enää ottanut Kirka, ei ole kirta ole ottanut! Tämä on uh -huh. Ja halaa! Jäljitää vielä moottoripuja. Helluri, Helluri, käveli. No, noin toisiin, se oli Mä en oo luke lukea, kun sitten viimeksi puol neljä tässä näin, kun on niin pitkät. pitänyt seurata tätä tilannetta. Oletko kun, kun tämä menee niin tiukoon, että tämä menee niin tiukoon. Ja nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, tolee, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt nyt nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, se sen nyt, minä sen päivän, nyt, taka, nyt, nyt, nyt, Siennettävää paskis, jiennettävää! Ja Tämä on ihanaa! Ja mikä kun tulostolta nyt tulekaan, niin, se pitää, leijunat. sen jälkeen se ei enää muutu. Aiskaa! Tää on huono homma, jos kirka voittaa, me, me ei voida uutisoida, että mikä lause on voittanut, kun ei sitä saa mitään selvää, mitä se sinä hölisee. ja tarkoittaa. Siinä, siinä ei saa sanoa, kun kiekko on repussa Kioskille. Ja nyt, nyt, nyt, hyvät näistä nyt, nyt. Hei, mm. mm. ei, ei, ei, ei, ei, nyt, ei, älä nyt tilta, älä nyt tiltanut, ei tiltano, ei tiltanut, ja, ja, ja, hyvät. Nyt uudet kohdat, tiho, kiho, kiho, kiho, kiho, kiho, kiho, kiho, kiho, kiho, pelattu! Kepap Kioskille! Voittoisilla 5 prosentilla, 44 prosenttia kirkalle, 39 prosenttia Olli Lindholmille. Ihanaa leijunat, ihanaa, ihanaa. Kammottavaa! Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheni päälle. Ei tällaisia miehiä kannattaa täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija ja voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä. Mitä tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla? Ja nyt lähti! Mitäs tässä muuta kuin huh, huh. eiköhä panna rämäkkästi Sventerille ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Kyllä! Mitäs tässä muuta kuin eiköhä panna rämäkkästi Sventerillä potaisseja oikein kunnolla ja nyt lähti! Kyllä. Kyllä, ja katsotaan mitä on tullut tänne. tänne. On tullut kommentteja, että nyt on ja lähti. Kirkko hyvä pelaamaan Lätkää. Mä myysi viisi paras tapahtumaa, eikä näe Föstöllä fotaseja. kirka nousee ylös fotaistaan. Petterä, Puköppelin räkäsee. Kirkka elää. Nyt ei nouse. Sventteriä pöntön Ihanaa, kirkka, ihanaa, ihanaa, kirkku. Ihanaa. Jee, ei nouseeko enää koskaan. ylös, jos on, niin häviä. oli häviä. En nouse enää ylös. Kier kirkka, perke kirkka saatana. Mäkin itken kirkaa Ei kai sunni pääse vetää vessaan. Taistele, kirkka. Kiitoksia, kiitoksia, löystä housuutensa, tätä thrilleria kuuntele, en perkele, kestä liian jännää, nyt laskee näkö tavas, tämä kuulostarimman paten, musti esi, kou, kirkavoitto, tämä voittaa vedeninvoiton, kirkka, kirkka, kirkka! Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkäästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla, ja nyt lähti! No stop